جل مید سب پس د استرګو پټولو دمړینا اے سوګمړسي سنت طریق ادا د استرګي ولا پټه کا اداغه وخدای لا ګرم د ک پټې د ک نو پټي بشي او ک لک سات یښو نو استرګي به کولاو پاتشي د ام سلمہ رضی الله عنه روایت ته بی بی فرمایو اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم علا عبی صلما پابو صلما رضی اللہ عنو دا دا دی خاوندو دا اللہ د حبیب دا نکا نمخ کی وکا دا شق بسورو ہو او دا غن نظر چاو دلیو اے د زن کا دن نپاساو دا مرگ نمخ کی نظر او چوی او سم دا زناناک چکم پویگی مشرانی ہے وی دا فلانی نظر چاو دا بیا غلا سخکاری نصر کی غریگی خدے نور سوي دي فاغمد فا وهو نوسترغي ورتابند کي ثم قال به فرمائل نظر کلاو پاتيو به فرمائل ان ال روح اذا قبز روح شي قبس ڪري شي تابعه هو البشر نور پسي نظرم تابيشي اي روح لاړو نصرگو خلیدل پروح کول غگنو اوریدل پروح کول اوریدل اولیدلم بس لانل یو دا تبیعه البسور دا مانا مشارحی نکڑی یا دا مانا مکڑی دا روح چې کلو زی داستر گی ور پس ای دا سی گوری گوری او کلاو پاتی شی. روح یو جسم دے او دا لی دے شی قبسکی دا نظر ورپسی شي فاز وجانا سومن اهلي ه را پور تکدي و وا زنا خلق پجڑا د اهلنا ا کلب اختيار داسي شي فقال لا تدوا عنفسكم الا ویزانت غور دعا م کوي مگر د خیر ف ان الملائکه یؤمنون على ما تقولون ملائکه امین وي تاسو چې سوایي ای یو د دعا قبل دو محل او مقصده چې مومن وفات کیږي دغه وخت د دعا ملائک پسونه حاضر دي د مومن روح علی د یو نیک بندا او د یو نیک زنانه روح علی نو دل تپسوونو ملائک راغلی تک خیرے کې اون پی آمین کئیوکت دعا کے اون پی آمین کئی نو یو دو دعا د قبل دو پاوقاتو کی دغا وقت دے ثم قال ابی عدا اللہ حبیبو ی اللہم مغفر لے ابی سلام آیا اللہ بو سلمت بخنو کی ورفا درجتهو فی المہدین پورتا کی درجت دا باغلار منذونکو کې واخلفو فی عقیبه او خلیفہ شید د پاولات کې فلغابرین پدی باقی ماندو کې واخفر لنا وله یا رب العالمین بخنو کې دتا مونتاودتا ای رب العالمین وفشلهو فی قبره او د قبر فراخ کې وَنَوَّرَ لَهُ فِي او دل په قبر کې نورانيته رڼا هرا قبر روشن روانه کې د ګور مرید په اړه د مغفرت سوال کول او د مډی واره سانو ته د صبر او د نور او د خیر د امور تلقین ورکول کول د شریعت حکم دی رواه مسلم رحمه الله